Nehéz éjszaka volt ez nagyon. A kémény, mintha néha megingott volna, és később talán visszajött a bagó is, de a gólja már nem törődött vele. – Alszol! – kérdezte, s ő bólintott, de hú nem ment még el, mert sokáig érezte égő nagy szemét. Aztán reggel lett. Nem hajnal, reggel. A nagy fény már magasan járt, amikor magához tért, és most már nem érzett fájdalmat, csak éjséget, később azt se. Rettenetes forróság kavargott körülötte, s valami, mintha zúgott volna. Becsukta a szemét, és várt, és megint éjszaka lett. A hűvös éjlevegő felébresztette, de húnak már nem válaszolt, és a kis csúviknak se, akik felváltva őrködtek a kéményen, és megkiáltották az éjszakának, hogy kelét szívja már az elmúlás. Húsát faragja, szemét apasztja, szívét kergeti, amíg csak meg nem áll. Megint egy nap és megint egy éjszaka. Most már összefolyt az idő és a tér, a fájdalom és az éjség mardosása. Távoli lett az udvar és távoli az ember, aki lent járt és néha felnézett rá. Talán álmodik is, mert egyszer csak hátrahajtotta a fejét és hangosan kelepelt. Erre a kelepelésre ébredt fel, s a csendre, mert elhallgatott minden, mert száraz volt és fájdalmas, mint a késő őszi szomorúság kereplője. Ekkor egyszerre nagyon világos lett minden. Látta a messzi mezőket, a kanyargó patakot, a napfényes udvart. Látta a két embert, akik alatta álltak és nézték. Látta vahurt, amint farkácsóvá állt az emberek mellett. Tudta, hogy már nem segít hú, sem csuvik, tehát el kell valahová bújni, elmúlni. Utolsó erejével elmegy még a nádasig, ott nem látja senki, nem nézi senki. Lehet, hogy széttépi karak, a róka, de ez nem baj. Karak csak éjjel jár, aztán vége. Megnézte még egyszer beteg szárnyát, s ekkor megdöbbent. A seb nagy lett, és mozogtak benne zú lárvái. Megrázta szárnyát, mert utálta már magát is, de a férgek nem potyogtak ki. Elterjesztette mindkét szárnyát, és megsuhogtatta. A nádasíg talán eltart. Te Berti, ez a nyomorult repülni akar. Nem tud, János bátyám, de akar. Teste már felére fogyott, és ha lépni akart, megmegrogyott Nem baj, egyszer még felrúgja magát, egyszer még szárnya alá kapja a ringató örök levegőt, egyszer még repül, aztán... Ne kiszaladt a tetőszélén szétvágta a szárnyait, és holtra váltan érezte, hogy a levegő kiszaladt alóla, és majdnem az emberekre esik. Fahúr, a hős, hihetten ugrott félre, és ugatni kezdett. Fogd meg, Berti! A gólya tántorogva állt fel, védekezni nem tudott, de nem is akart, Berti pedig összefogta szárnyait, mint a libánok. Az emberek csak nézték. Napok óta figyelik már alélt vergődését, és segítenének rajta... De hát hogyan? Ribiszke még éjjel is kijött, hogy ott van-e, mert nagyon sajnálta. Most már látszott szárnyán az elgennyesedett sebb, és a felette nagy legyekből tudták, hogy telerakták már apró kukacokkal. Hát ez volt a baja. Ide nézzen, János bátyám. Hozom a jódot, tartsd addig. Ribiszke ilyen fürge nem volt húsz éve már. Szuszogtak, izzadtak, utálkoztak, szörnyűködtek, Tisztogatták az égtelenül eggennyedett sebet. Gyerekkoruk jutott eszükbe, és valahol mélyen úgy érezték, a sok megkínzott madárért most jóvá tesznek valamit. Szétdult fészkek jutottak eszükbe, amelyek felett sikolt jongott az anya madár. Irgalmas szamaritánus érzésük meleg volt, mint a parázs, tele lett szívük tőle, és reszketett a kezük. Megvan János bátyám! Berti egy nagy ólom szemet tartott a tenyerén, amelyet a csont mellől nyomott ki. Az ólom el volt paposodva. A seb most már tiszta volt. A gólya aléltan hagyta magát, és várta a véget. Teljesen öntudatán volt, szeme riadt lett. Ez nem félelem volt. Mivel azonban nem történt semmi, feltámadt benne az örök törvény, küzdeni az utolsóig. Úgy odavágott Berti mesztelen lábaszárára, hogy Berti akkor átugrott, mint a szöcske. – Az apád irgalmát! Hát ez a köszönet! – Megfogta a gólya nyakát is. – Most vagdalkozz! Ribiszke nem sajnálta a jódot, de közben hangosan gondolkodott. – Amíg ez meggyógyul, késő lesz, és akkor ez a szegény elpusztul, mert már hideg lesz. – az még, Berti! Ribiszke ollóval jött vissza, és a gólja evező tollait rövidre vágta. – Így! Nálunk szépen áttelel, ha ugyan meggyógyul, és amikor kinő a szárnya, mehet ahova akar. Megfér itt az udvaron. Nem igaz? Igazsága van, János bátyám. Most vigyük a pajtába, aztán a léckelítést toljuk elébe, nem kell a kaput behajtani. A két öreglegény óvatosan két szárnyánál fogva bevezette a góját a pajtába, és amikor a lécskaput helyre tolták, úgy álltak ott, mint két gyerek, akiknek sikerült színegét fogni. Ez jó volt, mondta ki Berti a közös érzést. Ribiszke csak mosolygott. Amint eleresztették, a gólya a sarokba futott, és onnan nézett a két emberre. Meggyógyul, mondta Ribiszke, a sebet rendesen kikezeltük, és feltöltlenítettük, emlékezett vissza Berti katonakorára. Úgy is van, Berti, de nem csodálatos-e, hogy megéreztük, mikor akar repülni? Megéreztük, mondta Berti komolyan, és ez csoda? Elgondolkodtak. Ügyesen elkaptad, igazán nagyon ügyesen. A fenese nézné ki belőled ezt az ügyességet, és ribiszke melegen nézett kenyeresére. Hát, János bátyám azt kiáltotta, hegyibe Berti. Hogy ne fogtam volna meg. Még a tüzes sárkányt is, meg aztán katona voltam én. Azt kiáltottam? Nem is emlékszem, úgy összezavarodtam. Majd nézd meg Berti, milyen szelíd lesz ez. Csak szólunk neki, hogy ide gyere, meg oda gyere, aztán jön mint a kutya. Látta János bátyám a bújtárt? Jutott Berti eszébe a kutyáról. Hát úgy megfutott, mint a nyúl. Megfutott? Nem látta. Néztem is én nagyon a bújtárt. Ribiszke füttyentett. Bújtár, gyere ide! A kutya megállt mellettük. Ribiszke bújtár fejére tette a kezét, és a góljára mutatott. Látod ezt a madarat? Hát ez a gólya madármától a házhoz tartozik. A kutya felágaskodott a kerítésre, és vidáman beugatott a góljának. Hosszú láb, hosszú lábú kele! ismersz engem? Én a vahur vagyok, én! Ribiszke azonban szeliden képen legyintette a kutyát. – Ne ugas! Mondtam, hogy ide tartozik! Bújtár megnyalta Ribiszke darabos nagy kezét és boldogan körülcsaholta az udvart, meghajkurázta a kacsákat, és megkiáltotta mindenkinek, hogy kele már a pajtában van, és az ember beszélget vele. – is nézett a kutyára Miska. – Pertis! – Hallottam, én hallottam. Kiszedték zárnyából úgy gyermekeit, és kinyomták belőle a rosszat. – Szagold meg, oda csepegett a földre, ha ugyan tásnépe fel nem kapkodta. A szamár elfintorította az orrát. – Tás rosszabb, mint csám. Felfordul a gyomrom, ha rágondolok, de ha az ember gyógyította a hosszú lápszárnyát, akkor meggyógyul. Meg? Meg. Egyszer én is beettem valamit, billegette fülét Miska, és azt hittem, elpusztulok. Megállt bennem az eleség, aztán se föl, se le. Erőködtem, hemperegtem kínomban, még szaladgáltam is, semmi. A hasam akkora lett, mintha csámot nyeltem volna el, azt hittem, szétszakadok. Akkor jött Bert és belém öntött valamit, valami rettenetes, bűdös, nyúlós valamit. Nagyon haragudtam rá, és aztán. Aztán leállt a hasam, kiment belőlem a levegő. beti csak utánam tisztogatott egész nap. Ha az ember elmegy onnét, újra oda megyek. Te nem jössz? Miska a fejét rázta. Nem kell sietni, kell -e még elbízza magát. A kutya visszaszaladt a pajtához, és odaállt Ribiszke mellé, jelezve a góljának, hogy az ember után ő következik. A gólja azonban nem nézett rá. Fájdalmát nem egészen felejtette el, de mintha megkönnyebbült volna. Figyelte a két embert, hogy mit akarnak. Nem nézett rájuk, de látta és érezte őket. Megkínozták, az igaz. Elvágták az utat, az is igaz. A sebre, mintha tüzet öntöttek volna, de szemükben nincs semmi fenyegető, a levegőben ártó hullámok nem járnak. Vahúr mondott valamit, de az ember nem engedte beszélni. Mit akarnak? Csúik azt mondta, hogy ha eddig nem bántották, akkor már nem is bántják. De akkor miért hozták ide? Miért nem engedték, hogy elrepüljön a nádasig? Ekkor elgondolta, hogy a nádasig nem tudott elrepülni mozdulatlanságában még jobban összezavarodtak gondolatai. Mintha minden már nagyon régen lett volna, és most már nem is akart a nádasba menni. Éhes volt, marcangolóan éhes, de elmúlni most már nem akart. Ha pedig az ember vagy Vahur hozzá akar nyúlni, fenyegetően kiegyenesedett. De az emberek nem akarták újra megfogni. Vahur is barátságosan csóválta a farkát. Erre megint elernyett, és behunyta a szemét. – Hagyjuk most, Berti! – szólt Ribiszke. – Hadd pihenjen! Gyere innen, bújtár! Egyedül maradt. Nem volt melege, és nem fázott. A jód már nem égette a sebet. Amikor Zú, a fényes, nagy dögbogár újra rátelált, és körülröpködte szárnyát, undorodva kirepült, mert gyermekei nem voltak sehol, és bölcsőjüket valami veszedelmes szagú akaró borította. Zú még egyszer visszajött, hogy jól látta-e, sőt rokonságát is oda de aztán véglegesen távoztak. A gólya jól látta Zú tanács de nem értette. Amikor megnézte szárnyát, a férgek már nem voltak sehol, és ez jó volt. Erről az érzésről az ember jutott eszébe. Gyógyítani akarná? Csak ez a rettenetes éjség ne lenne, amely éget. Maradék erejét is hordja, egyre hordja. Bent a konyhában pedig Ribiszke azt mondja Bertinek. Eddig rendben lenne a dolog, de most mit adunk neki enni? Az ám, nézett föl Berti. Mit? A csirkebelet szereti... Ribiszke kicsit szégyenkezett ezen a könnyelműségen, de Berti segített. Ágnesnek meg azt mondjuk, hogy valami baj lett, el kellett vágni a nyakát. Nem... Ágnesnek semmi köze nem volt libiszke csirkéihez, de Ágnes megbotránkozva és elmondaná a faluban, hogy Jó soruk van azoknak, minden nap csibehúst esznek, nekem meg azt a pudvás tököt kínálgatják. Mire tehát Ágnes megjött, Berti megfoltozott pantalóját is hozván, egy felesleges kakas már kiterítve feküdt az asztalon, lemondva a fajszaporítás nemes, sőt kellemes foglalkozásáról. Hát ezt meg mi lelte? Csapta össze a kezét. Csak rúgott egyet, aztán felfordult, magyarázta Berti. Mondom, ne dögöljön meg, hát, elvágtam a nyakát. Jézus Mária, istenkedett Ágnes, csak nem a vészütött beléjük, aztán meg akarják enni? Szegény embernek, szegény a sora, mondta Ribiszke teljesen. nem engedjük kárba veszni. Hát, nekem kifordulna a számból, útálkodott Ágnes és amikor felbontotta a kakast, azt mondta, még a szagas se jó. A belső részét nadobja el Ágnes. Ágnes mereszkedte a szemét. Az kell a gójának mondta a ribiszke, és pislogva kinézett az ablakon. Minek? A gójának Perti megfogta, a száját megorvosultuk, és most a pajtában van. Milyenek maguk? törölte meg az asszony sürgősen kezét. Nekem meg nem is szólnak. Sietve ment a pajta felé, mögötte összekacsintva, mint két szinkos, Ribiske és Berti. Hát itt van, nézett a góljára, Itt van. Itt. Berti úgy ugrott rá, mint a tigris. Berti zavartan köhécselt. Az asszony csípőre tette a kezét. És a kis is éppen ma fordult föl. Éppen síkába. Berti újra zavartan köhécselt. Holnap már lehet hozni pacalt és a mészárostól, meg más hulladékot. Haza is, mert amilyenek maguk, hát még beüt a vész a majorságukba. Ribiszke a pipájával volt elfoglalva, mintha nem értette volna meg Ágnest. Lehet, hogy bevet valamit. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni. Ágnes csak legyintett. Amúgy szép madár, nagy. De azt nem gondolnám, hogy elbírja a gyereket. Bár elég nagy szája van. Az én Pistimet a bába is alig bírta el. Erős gyerek az most is, Bolongatott Berti, mire Ágnes felragyogott. Erős, mint a bival! És visszafordult a madárhoz, most már tökéletesen elfeledve a kakas elhalálozásának gyarulós körülményeit. Nem is tudom, ki ki, hogy ez hozná a gyereköt. De hozom az ennivalót. A gólya mereven állt a sarokban, amikor Ágnes elibe szólt a csirke beleit, meg az egyéb aprólékokat, meg sem mocszant. Nem kell neki! Szokatlan még, pélte Libiszke, és nem szereti, ha nézik. Majd, ha egyedül lesz, hozzányúl! A gólya nem nyúlt hozzá akkor sem, amikor egyedül maradt. Legalábbis egyelőre nem. Csak nézte a kívánatos falatokat, erősen nézte. A belek olyanok voltak, mint szí, csak éppen nem mozogtak. Ágnes újra kijött, újabb aprólékokat dobott a többi mellé. Nesze, te, te bába! A gólya oda se nézett. Nem eszik ez a piros lábú bába, mondta odabent. Bába? Nevetett Ribiszke. Hallod, Berti, Ágnes már el is köröztölte. Nehánykolomba csináltam, én nótát is, mondta szerényen, meg aztán mi más nevet adtak volna neki? Valahogy meg csak szólítani kell! Emlékszem, bólongatott Ribiszke, szép nóták voltak. Szegény Jancsit is azzal fogta meg. Ágnes elmélázott: Isten nyugtassa! Nem kellett azt fogni. Gyött, mintha eszét vették volna. A zsír erősen sercegett a kiskakas földi maradványai alatt. Ágnes megfordította a húst. A mészárosnak meg megmondom, hogy tegyen félre minden haszontalanságot. Ha már idefogadták ezt a madarat, hát etessék is. A gólya, mit sem sejtve a nélküle megesett keresztelésről, még mindig mereven nézte a beleket, de nem mert hozzájuk nyúlni. Mit akar vele az ember, és mi ez a fedeles világ? Szorongást érzett, és a rapság záltságát, A szénát ismerte, a gerendákat is, de a kapu mellett egy eke állt, amelynek kormánylemeze vészesen csillogott, s a sarokban gerebje, ásó, fejsze, amelyeket nem lehetett megszokni. Ha hozzányúl az ennivalóhoz, talán megmozdulnának, talán. Ekkor a léckerítés előtt hangosan felkiáltott egy kacsa. – tás, tás, itt van kele, itt van kele, beszabad menni, hosszú lábú kele. A gólya hidegen nézett a gyülekező kacsanépre. Csak ne lett volna olyan gyenge, olyan nagyon gyenge, megmondaná, hogy menjenek a dolgukra. Háp-háp-háp, ennivalód van hosszú láb, úgy -e te nem eszel, háp-háp-háp, és tolongtak a finom ennivaló felé. A gólya egyet lépett, mire a kacsák elhallgattak, és megálltak. Sunyik kis szemük ragyogott, és fejüket oldalt fordították, úgy néztek a gólyára. Táss, tás, szabad? Mondta óvatosan, és halkan az öreg gácsér, és a beleg felé közeledett. A góljában lobbot vetett a szikrázó éjség. Utolsó erejével odaugrott, a kacsák riadtan tolottak kifelé, és falt, falt, falt. Egy pillanat alatt üres volt a pajta földje, és a magányos gólya belsejében elomlott, szétterült a jó. Csodálatos, megint az emberre gondolt. Aztán visszabotorkált a helyére, de nem bírta már ki áva, hát lassan, mintha fészken ülne, leereszkedett a földre. Ez jó volt, gondolta, de tudta, hogy ez nem csak jó volt, hanem maga volt az élet. Bóbiskolni kezdett. Az ekevas nem volt már olyan félelmetes, és nem volt riasztó a gerebje százfoga sem. Az ember nem engedné, hogy bántsanak, gondolta, és elaludt. Berti éppen akkor jött ki a konyhából, amikor a kacsák tolongva szaladtak ki az udvarra. Bújtár, bújtár, a nyűvek rakódjanak beléd, hát elnézed! És szaladt a pajtához. A földön már nem volt semmi, a sarokban bóbiskolt a gólya, nyilván az éjségtől, miután a kacsák felfaltak mindent. Bújtár szolgálatkészen rohant elő, de miután Berti ismételten a kacsákra uszította, teljes altiszti haraggal vetette magát utánuk. Ez a harag azonban csak olyan másodosztályú harag volt, majd nem harag, mert az igazi harag a saját harag. Ezért a nagy hajkurászásban nem ért el egy kacsát se, mert amikor már elérte volna, olyant vett üldözőbe, amelyik távolabb volt. Bizonyos idő múltán pedig visszaruhant Bertihez, és farcsóváva jelentette. – Elláttam a bajukat! – Na, te is hagyod! – legyintett Berti, hogy ezek a büdös récék felfajják a bába porcióját. A kutya csak annyit értett, hogy récék, ezért újra társ népe felé nézett, aztán vissza Bertire, és a farkát sóváta. Ha parancsoló rájuk megyek még egyszer, és meg is haraphatom őket. De Berti csak áll, tehetetlen és igazságtalan haraggal akacsák ellen, akik szárnyukkal vergdestek csökkenő izgalmukban. Tás, tás, háp, háp, hosszú lábat az ember őrzi, mahur őrzi, vigyázzatok, vigyázzatok! Kele előtt mindenféle jó van, de mi nem akartunk belőle enni. Nem bizony, és különben is megkérdeztük, hogy szabad-e a társtárs. Kuri izgatottan verdesett szárnyával a tárgyadomban. kuriró i Ha kele kijön az udvarra, ha kijön, megveregszem vele. Meglátjátok, meg én! kuriró Na, azt látni szeretném. Billegette gúnyosan fülét Miska vahúr felé, de a kis tyúkok melegen néztek Kurrira, mint az ilyenkor szokás, sőt az egyik szaladni kezdett, mintha Kurri szerelmével üldözte volna, és sikerült is Kurrit maga után csábítani. Az öregebb tyúkok összenéztek. Hát, ez a mai fiatalság! A szerelmes kis tyúk már jött is vissza. Ez a Kurri olyan erőszakos, kárálta, és szorgalmasan kaparni kezdett, ha mi sem történt volna. Berti mindezeket nem vette észre. Majd a kezében maradt a kirincs, úgy ment be a konyhába. A récék megették, kiáltotta. A beleket tette aztán hozzá csendesebben, nehogy Ribiszke és Ágnes arra gondoljanak, hogy a kacsák a góját ették meg. Bába meg már leült a földre. Nincs más Berti, elegy be a mészároshoz, a tűzvesse fel a récéidet. Egy deszkát kellett volna a léckapóhoz támasztani.